Să ne ținem de cuvânt. Să ne ținem de cuvânt cum ne ținem de pământ, nu de oricare, de cel sfânt, cel din gând și cel din cânt. Să ne ținem de cuvinte și să ținem bine minte că pământul e cu morminte și în morminte nu sunt cuvinte. Să ne ținem de cuvânt până ajungem în mormânt, până devenim pământ să ne ținem de cuvânt.